باب فصل الصف الاول باب ده په بیان فضیلت د اولنی صف دوستانو په عام منزل کی اولنی صف چې د موسی دنه په دکه موسس دنه دا کول غوړی وجدادا چې حد دا حدا مسكون کی چې د رب سره مناجات کړي او حدیث په پښته چې بس رب دنه مخکین و څنګه دنه منګ بدایله پویو چې رب دنه مخین دې الله تعالی دې د اول صف والا ځکه په اول صف کې چې د هغه مسکول دنه ورهي او پجنازه چې دې نو پای کی رستنی صف کې چېن اغا موږ ورایه ولی زکه دا مشابهت لري د چا سره د عبادت د غیر الله سره دا څا سره عبادت لري چې که للری چې نو ما ته وره پروتګر او سورۃ للری ورورو پیلا حاله حالیا یې په دې نه لری چې پوتونه درما کوي درې درما کوي هلته کلام کوي چې ما کې اول صف کې بیا فضیلت او پجنازی موږ یې رست صف کې چېن اغا ثواب بیا په عام زو کې ناری نه چې اول صف ک د داې سواب چې د خذونه لر او خضا آ چې فرروستو سقي د داې سووا چې دغه زیات ولي چې پهل س کې خ لاړېل پل اولته یاددم که نه چې د خذ کوم زای دی د دا سرون ن د ست دي ده چې لري په نو دا خ ده و دا د ګاي دیروونه دي ګاډي په راو دیروونه دا م سره دی زدا تیر مې یو دلاره چې دا روانې کوي داس غاړه اوړي دا په خدابا الله باندې دا باندې چې مل کوه چې کله خځې دې سملا ته راوستي وې دا د ګل ګړ ډیر نه وي دا اگاډ په جوړوي مچېږي خځه کړي غاړه بچیندا نو الله دې کاو زار چې سمو وږي رحمهم الله زدا تیر مې یو دلاره چې دا پخاسټه دا اوې کلتيږي روانې دي کو بیا په کومه تعارف وکړو دا په برابر شي فړې وایي ول مام بس اوچول عمر به اثمام سفوکل لکه تا نوروسو سره وېږ اک را مخکې ث برابر کو نوجوو بیا نو مخې سب ک دا نور بیارو سودې ده نو خبر به ض دی به اولا چېپ سرمانې و تسو تحاده دي برابرواري و سر را ک ها په دی اتصال سنوی؟ س و استال ل دی چې در او اول هم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الله صلى الله عليه وسلم بالمراوة فقال لي الا تصفون كما تصف الملائكه ان ربي اعطى وصف لنا رسول الله وكيف تصف الملائكه ان ربي اعطى سنګملات چې درته صفره جوړه کالي تیمور صبح ول اولدا پور کی اولي صفونه اعتراف سنت صفه دي پس کی او ځای ول دي یعنی کی او دې وړاندې بل عامل دي دې دی او دي دا په کینه شی جوړه ځکه چې کوم دی کېګه دا چې دومره چې شی وي چې بیا روح ول دي لږ روح زوره ده کې یو څه مرونه نه دا mesti چې دې دې منعصر. او پاس او کوم چې د قدم د قدم سره موږ له دې ابن حجر رحم الله وي دې مراد اتصال دې حقق مراد دې دې او تاسو خپل چې د دوره دا چل کای هر دې وړي دا څنګه معلوم دا په حدیث سره تر تاسو خپل چې تر هغه سره دا طاجي لا دروه طاجي لا دروه طاجي دروه دغه یو شو دغه راځي د جوړینی وطافونه ناروته و دغه ناروته دغه راځي ګوراو د خپل ورک مطالعه یې کوم شوی خپل دغه راوړه ورکي ګوراو هغه هیڅ څومره عليه څومره عليه ځنه وې چې دړي نو. یو کول راځو. او چې دې ټکنالو کې کار نه نو بیا د دې چې دا بیا دا اما واځه او طرف ګرځي خو بیا وره چې دغه ګرځي او د دې کې کوم ډولې متاله له نشوره کوو په کومه کې untا نو موږ د واضح علاقه تعریف په تاسو ته تاسو ته سونه دا که نه دا موږ که ها دیگر او پس همه آمه چه همه؟ ناو ناو را تلیقه داری او زولم فنه دیگر زی که همه لافت ویسه نگه را دیگر که همه آمه که همه آمه که همه آمه که همه آمه مجید که همه که همه که همه که همه آمه او فو او سو شا بساطة ربما شخص دام ناروالي كيو ديبكي رغلالي او قل اغاة رغلالي داسي داسي فلوالي الصغط دينا خابشي دا حو الله دا غاو غوري بيا ان شاء الله او خارجي ما لدينا او اجاركو خوشات مبساكي اغام با خبرتنا جيكي داما ايو خبروا شبئي فاول صغط كم داسي قدري او بياتي دل رسو باكي باكي باكي باكي او قصتاكي كتن بياتي روزان ب اندازه احکام کی ظفر احمد اسماعیل رحم الله عليه و الله يجلی واذا دو برابر بیا برابر دی دل دا دکالتو شوی چې بیا کله روقص یې بیا راتلشي وکړه تفصیل وکي نو تفصیل کو ماسکی مسجد باندې په دې بیا به هم برابر بیا برابر کوم دی حدیث کې قران حدیث چې توخای چې دا د بیا برابرۍ کې بیا برابر لږ کې ځاتې مو کېږي دمر کار څه سم تلاوت نه او ور بډه یالو نه برابرۍ او چیر عباس یو له خویت څوک چې موږ پوره شي دا ګونر شي دا هغه نه ګونر شي ګونر شي دا که را پغله را تشو دي په دې وخت کې موږ دا په درېتو شپږش کې تیر شد د خیر صفوف الرجال اول وام و شر روح آخر وام دساروخ و صفونو کی بہترین اولانی دن ناکارتو کی رستنی دی خلط و رضی والتعالی دنی ماشا <متحدث> اللہ و خیر صفوف النساء آخر وام او بہترین دسارو دسارونا آخر داری دی مراد کسرت سوابیر سوابی پا دیگی دی زکا چی دسارونا دید و شر روح آخر وام او شار ینی زی سواب لیہا سرکم جنی زی خضوز بغنو گر اوارا نیرین اوارا جایز دی گلابا زور جایز جماعت میں کسی محترم شخص کو آگے کرنا کیسا ہے پیرے صد کی طرف کسی نے مسلمد احمد کا حوالہ دیئے کہ جایز دی اور چاریز دن تک اس کو سواب ملے گا نو مہتا خود مسلمد احمد روایت نگے معلوم نگے معلوم دا متفوتلیشت وی لکا او البته دا خبرګاج چې سره موږ تاسو په شهري ما عبد دالي کله کله اني دي فرچې چې دانه ان له کوبا خپل اورېګو طرفه چې په ترواثه په هغه کې دانه اورېګو كتبه کوي نو اصل کې دماغ کې صف کې ثواب زیات دی نو چې دیبل ته راوړل کې شرط مطلب لري ځمادوري او صف ضرورت استهقاق په تاسو ته ضرورت استهقاق اهمتنه دي عوام دا کاغذ لري دوی خدای د جمعتون دي وجړي دي دا نو دی وایته کتر بهر مګ مسافر راغلو غریب نو آب او غل لیکن او دي کی کومه کی زور دی کومه وقا دی دي مونته و شر دی کی تو دی گا کنه نو خپل نظام دان مخرب و دان خبره دا ککل کل سره دی ای لمکار یا د فضیلت سره کولو لپاره او کی چې دوت فضیلت کاری کی نه به خبره دا او که دانی مسولا دادا که بس کم دادا صغره او چې بس اگه دادا دادا حق دادا اگه دادا اگه دادا مختلف تکم راگ سید دادا دادا فری ای بایوس وحال احبی سعید و خدرید ری اللہ عنو عنا و رسول رمانی صلو اللہ علیه سلم و شامل راقی و شامل راقی و قرآن فقالا لهم تقدمو فاعتمو بی و نوستا لا ظانو قومون تعخرونه خلک روستتوکیږي د صول د حتى آخره هم الله اللله د ل سواب نه چې دن هو یاوصلش فقص وره سمس ابحق الى حدیث تشارده حدیث نمبر ده دریسه و یاوکم پنزوس دامسکی این کذار تین دیس نمبر حدیثو سوو صفوفکم صفونه برابر کوي در زنامه نووردی کله دغه نوځم په رمضان دا ما په نظر کې چا د سره ما تنګونې نه وکړم دا ځدی استاد دې دا زی ته لیکلي چې زنانا د رمضان صفره برابروی په ان تصحیه تصووب من تمام الصلاه داد مزد تمام وی نه دی په روایت البخاری فانا تصحیه الک دیو خدایموګه په څه کې دی ګرواکی په ان توسیه تصووب من اقامه الصلاه الی کیم الصلاه نماز نه قدم او اوتار دی نماز ووځي یا نه ا د تصحیه او پیوجه ټول په کار سره دا تصحیه نه دی دا کلا غزنی شړیا د جوایز ذکر کیږي ګان دا باج وی دا مو تصدی خبره وو لماذا لدينا خبار الاشتراك والله والعالم؟ مثلا يقول احسان فقاوك تير الشيء ذهب الوقت وشكته مع اي رأسا اطلب الوالي وعنه رضي الله وعنه قال صلاة والأكبر علينا الله رسول الله وعنه اقامت كل شيء اسلام رحمه رحمه رحمه رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقيموا صفوفكم صفونا برعبرك وطراتون جزيشة فإني أراكم من وراء الظهر ستعفو بخفر شانهم په درېیو سم دي چې دو سترګې لري شاید له ویدل کوه غري کې نه د سترګې تا اوس څه کې تل دیه او باندې دی نه ماشاالله ماشاالله ماشاالله زمونږ استاد او د 10 سترګې د 10 دਿਲ کې خدا چې دਿਲ محمد رسول الله د 10 کو کوم د 10 په تاسو خبره به نهږي د 10 سترګې ولې مونږ د 10 دਿਲ کې د 10 نه کوي ترې به سم دي سترګو او دਿਲ کو څو ټکو تا او و بخري كان أحدونه یولځق من ک بهو ب من کې به صاحی و قدم هو ب قدمبي پریت د بخارري کې دا را چې یو تن زمونګا یو ضای کوونمه اوګذا بل د قوغي او قدم د بلله قدم سره صرف قدم غ دی که نه تاسب اوسلوونهو چې قدم او ز دوا چې دا صپې دسېې نه بیا ورې اوغتم لدل او کدا چې برابر قدرېږي نو قدم او غو باید جوړه وي بعضي کې ابو داوود شریف کې حاضر اعناکم رضی الله عنکم رجلې څنډو او تاسو کې کې ما تاسو دا حیثو رواني تاسو ته ویل مالینې دا چې د اسلام بیا تر د دې دیوالې هم پداسې جوړوالې دوست نه لکه هرڅو حدیث روانې چې غشې په تبو چې غشې نه یې غل څه بنېږي نو مالینې کې روان نه په خپل ځای نه ځي او روان جوړوستلو اگر اول حدیث وای دا حدیث دریعت یاکی ترشوه دی فالا سمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکونیتا صورتن شکوف امبو لیوخالفن اللہ بین وجوه اولی یوخالفن اللہ بین وجوه دریعت یاکی دا حدیث ترشوه دی وایا وایا ایسو سات نمبر حدیث ایسو سبو بنا حتا اتا ازا ایسو بیلو حَتَّى رَأَى أَنَّ قَدْ عَاقَلْنَا مُفْتَنَهُ ثُمَّ تَرَدَّوْا فَصَارَ حَتَّى تَرْتَقِبُوا فَرَاعَدَ الْإِمَامِيَّنْ صَدْرُهُ كَأَنَّ اسْتَفَّ بِفَارَايَذِ الْإِبَادِ إِلَى تَشَبُّبِ شُغْبٍ أَلَّا يُحَارِفَنَّ لَا يُحَارِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَعَلَى ذَارِعَيْنِ فَأَجْوَى قَطَاعُ بِجِنْسِهِ طَرِيقًا جُفَّ يَا جِدَّا جِدَّا دا طریقه دا ابن عباس چې دغه طرف ته ولاړو ابي استام او موسکي د صاحبونو او د سره دنا او د هغه په یورسې دېته سره مکه کې یادونه دې دېته سره چې ګل کوله ډالې او جوخه الله صلی الله اصطف من ناحيتن الى ناحيتن اذا انا براوانو پا صفك لیو طرفنا بل طرفتا يسمح و صدورا اتخال روزه؟ يمسح صور دا اتخلیت نو مره لا صور علاقستان سن الله قمان دید اتخلی روزه لبخشا اینه ومناشی برا اوگیر ویقولو لا تختلفو فتختلف قلوبوكو لا تختلفو روان دیدو ستنو تیجن وقي اخو دي خوادي له يوګه اخوادو بلغه دي خوادا فطفت لي فقلوبكم وكان يقول ان الله ملائكته يسللون على الصفوف القول الله فرشتي دا الله رحمت دي فرشتي دوه داري دي په اولو صفونو تا اولو صفونو د نديشره ديږي وای نو وای عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى وسلم قالا ان صفوه واحدو برابر کې واحدو برابروارو کې بين المناقيب او لو یکیو برابر برابر کی وان دغه تو چیدای وسطدل د لمن کې ولینو په ايدي افاده نرم شی سر ضروره تاسو بیا غره نږدې اگر ثلاث واچه خبره یقینی ده که څه ورو ده دا نه چې په افرض ده نرم شی چې دیه واشه دی حقیقت دې څه لینو په ايدي خوا له اوه اه ولا تظرو کوجات فسوردي دجدان لپاره وړو لري او مَن وصل الصفر وصله الله چا چې صفيو دکور اللهبا دغه په لخصره ده کې قطع صفه قطع الله ويرو شڅبه باندې <تضح> رسول الله عليه والسلام قال مرسوته کوبو او قارو بينها او هاذه لذيواله کي صفوف کي او ديشي په مزريکي وحال بالاعناق شتون برابر کي په اولذي نفسي بيدی ان لا عر شيطانه شيطانين يدخل من خلال الصفي چې <تضح> دصف <تضح> مسکرانو کې کانل دغه چې دا ورکوغه ملي دا څورو نو غوښني یمن کې واړو اړکوغه ملي څه راغولي ها دا غنمو سودو شغارو تکو بال یمن دا واړو اړکوغه ملي او یو ورکی چې دا دغه دا دا مخنے سب برابر ہے ثم الذي عليه فما كان للنفس كم نقصان کیف يقرص سفر مؤخر بالشریک لی اول لی برابر ہوئی یوقت دا برابر ہوئی ک کلنڈر تے فادی کی گن مزلدی ز شروق ہوئی گن تے کیو سال گزر علی رہی گزر رہی ہے رضي الله عنكم اه په کی طرفونو چې څنګهونو تر ته دا دا ترڅو دي دا ترڅو دي منځ دې الله رضي الله عليه وسلم من بعث الرسول الله صلى عن يمينه من مذاق قلت من اللي بيسب 35 wani yk miu ale na oji nabe namba ji na mu taalmak ra to aaga past tuiyokuru dai emili na mu kwaho yukk miu a na bi oji ebe namba mu taba si past tu yokuru yo orang tu or labja ni ya rabat yaw matabato ibat yaw matakimo ibat na a na حلال <سؤال> الکہ امام جی نے اپ کو یہ است کی کہ یہ تر اللہ برابر ہوگی او خلل جناب کی وسط دل حلال پیری بھی پیش مطلب ہے دانا کہ لستن دکنا لست والدہ طرف تو دیے امام جی نے کہ یہ کا شروع کہ لفو ہاتھ نہ دے کا شروع کو نو ثور یہ طرف کا ثور بل طرف تا یہ دے دے ثور سے نفس اگر ہاں یہ یا تو یہ کی کله ګوره چې امام سب دې څه دې کړني؟ نو تاسو وګورئ چې د تر تکه څنګه ډیر دیو در په یمن طرف الله چې موږ مس کېږي وصف الامامه ولګی دا امام په مس کې دا او امام دې څه نه وای دي چې مال کرا یې جو دا په بیان د فضیلت د سمې راتباو کې دا مو عقد شرط نه دي اعمال فرایزی د فرایض سره او بیان اقل لها واکملها وم بينهما کمت ردیو ډیر ردیو درمیانه ردیو نومذدارو سنتلا اکثر جال کاری غو لريکا دی خو نو تو پهرې دی نو سنت کیسه پر افسته دی دغه اکثر د عربو رګي دی د لاجه بګیره لرياته صاحب شنو ور غلا به جوړ دا وې دی شنو تو باندې سنت کول دا علامه غلن لگا او ایتو ور هو او څه مشر حدیث ته هو عن المؤمنه ام حبيبه دا رنګته دې حدیث سګار بنت قال الدعيث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول فرما قال ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم في انت عشر ركعات تتو عن نفل غیر الفریزتی فلغ نا غیر اللہ الله اللہ لوبیتن فی الجنہ مگر اللہ علی جنت کی تناکور جوڑے او اللہ بنی اللہ لوبیتن فی الجنہ دلہ کور پر جنت کی جوڑے صلی اللهم و بارك الله علیه و علیه ما قال صلیت و رسل الله رسول الله صلی الله علیه و سلم صلیت على رسول الله صلی الله علیه و سلم امام درس تام سره موږ کو رکعتین قبل قال مقارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كل اذان بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه قال في الثالثه لمن شاء نتش هوذي المراد بالاذانين الاذان والاقامه اذان الاقامه تصبيه تغليب ديما بعد تقسيم دغه چور شلو در کاطي سره د غاب دي کبد نما کلي کني ماجيګر باندې چور شو نماجيګر د مد مخ کې نفل سوال رکاته دوایب نفرشتګ نشته دا رنګه ما خام اذان چوشو نه جېز د رکاته کوله څنګه شي کوله څنګه اول لمن شاء اول باصفا اذان چوشه د کوم وخت سره رکاته نفرشتګ نشته سوال رکاته ارته د باق اوسو او د دوه دپاره ما کی د رکاته نشته کې نشه وای ته له مور دل توغرا د ماصخین نمخ کې چې دین او هغه دو رکعات رالو دو رکعات او دل توغرا باب التاکید رکعاته سنت الصبح باب له بیان د تاکید د دو رکعاتو نو د سورۃ د سبحان عائشہ رضی الله تعالی عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا ید اربع قبل الظهر ورکعتین قن الغداۃ صلو رکات ادمه په دین نوم کې نوو ته نوو او برکات په د سبا خط له نه د ورکات د سهر په د مات په کې دنا سلو رکات شول نو سلو یا دوا دوار راغلی دي سلو یا دواس ادا کانه په موظاری دagle شهی دا, دا. نزیات او بدو او د کلکل نو اثر دا کا وا کلا کلا تیم نا وخت دین بصرک عته روا بیا ولا دې کار کانا استبرای ماج استمری چې دې ویلدا چې دې ویلدا نو البته وته دلته رندلاي کانا لا يدو ارمان قول ذوري خبر اورا خبر اورا د جومین مخکی سورہ قادری دا خبر لګوهره اهم خبره ده په دوستانو به هر کلی اذانې له صلوات خو دي څورې غره د جونی اذان شي لګمې شوی به هر کلی اذانې له صلوات صلوات ورشته غره دې د سنت چې دین هغه تحیت المسجد تحیت الروضه خبران لاغه کوي خدغه د اسماس تخین سنت دین هغه نه وای هغه څنګه درته غا نه وای مينشته دا تقلید کوي چا دا تقلید کی دې امه دې رحم الله هغه یو خبره کړه خطا شوی دې دی دا تحقیق کی تحقیق تنارو دی دا تحقیق کی دی په مخصوص شی تحقیق ده کی دا تحقیق ده تاسو غری روایت ذکر کوم به دی واه بای المجموعات الاحاديث الضعيفه والموضوعه نظر صاحب الخليفه جلد یوصل او مشتمل صفحات یوصل او څو په حواله فتح الباری او فتح الباری د مصنف عبد الرزاق منا نقل کئ چه دا صنون رکاتا دا جمینا نسخیب امن مسعود رضی الله وطنم رہو چه دنو قول حوالا لیدر حضانا فتح باری اغطا حوالا دا مسعود نفد او موقوف ریعیت چه دا صحابی عمل دا ابن مسعود رضی اللہ وطنم رہو حضور صحابی عمل وسلم نتیم رحمه اللہ خبره چه دنگا آف دلیم بھائی معارف الحدیث درم جل دوسا وشفت در شمس ابحا دا رضی الله تعالی او قول نقل کړی دی دا روایت نقل کړی دی د دنیا بس پر روایت باندې کان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا مسجد صلوا رسل ز صلوا ځلبه ورې روایت باندې حقیقت په بذاله دی او ما دلته حوالہ درکنا 3 و او دریم دریم جلد 25 په صفحه 3 لاندې ورته څه دی ذا ابن مسعود رضي الله طلعه ترميذي شريف كما لا رواياته غوره اول جلد يوصل اتلصم سرحة ترميذي شريف ونويا عن ابن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا ترميذي اول جلد يوصل اتلصم سرحة او فحاشد ترميذيك دي وأورد السيوتي في جمع الجوامع من كان مصليا يوم الجمعة فليسلي قبلها اربعا وبعدها اربعا فحاشد ابو داود اول جل یوش پہ اتصال حجی دی قال الحافظ العراقی انہو علیہ السلام کانی وسلی قبلها عرب علیہ نبی اسلام با در جمعیر بس کسا و بکاتت انہا کول او دا دیت تایید معلومی کی در مشکات تاستا با حدیث راشت انشان اللہ تعالی رسول عروان دے چکل با زوان اشو و ما استخیر کم نبی اسلام با سبو بکاتت والدہ زوان پہ جمعہ کیکا نئی سنگو یا سرین فق نور باولیدو نو نبی اسلام با زوال نفسو راکا تکول نو دا زوال کو جمعه کیک نهي نمازی دی کیداه دا پشت دی زهر زور لگی دی یعنی دا حوالی درتی دا لوری کا یا باول الله مطلب این خبر او سلا پڑھیه بھائی ما کی نبی الله قال النبي وسلم لا يكون النبي الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم علا شیئ من النافله فی یوشز النافله باندې اشد تعهدن تعهد منه ولا رکعات الفجر چه سخت خبر کرن کیو دروی رسول <سؤال> سلام نہ په دو رکعت الفجر ثبت لګی مطلب دا دی چې نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> په دې سار دو رکعت باندې دومره خبرگیری کولا د دې به دومره ډېر اهتمام کوو چې ذورا بل باندې لګیږي خو دې سار دا شرط په جنه د خپل په رکع تعل فجر خیر من الدنیا وفیه وفی روایت لهم احب الی من الدنیا جمیع وعیهم یدا دغه اسلام مؤذن انه اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اسلام څنګه راغی دیو دی نو به صلاۃ الغداۃ کید سحر موږ ته خبر وکړي برابر دی فرق راغلی واش فشغلت عائشه و بلال به امر نسالته اوه حتا اظمح جدا فقام بلال فاذ نو به صلاۃ و تابا اذانو فلم يخرج الرسول الله سوق لدیشبل کده ګرته دی نتی بلال سے برا لے نو نبیر اسلام پخولت کوتنا ہے مبارک کہ چھوووو نبیر اسلام نے آواز برکاو نو عائشی و تیسل اللہ کو کاشا اگلہ اغدیلہ رالے چھوو نبیر اسلام تاووی جرادی بوجلا نو عائشی و لگی عائشی و تا سکاری و تاووی پشغلت عائشتو بلالا بی امری مشغولت عائشی بلال فی یوکار بانی سالتو هنوو دې عايشې د بلال <سؤال> نام د اړې موطالبو دا کارو کې سوبره نو بلال سپایي کې مشغوله چې حتّى اصبحت شدة د اسلام ته خبر ورکړو حتّى چې خره نه کړلا فقام بلال بلال پاتې کې عايشې له کارو کو فاذنوا بس النبي صل توجي وشتې دې موشتې دې زوګو کارونه نه لګاو نه برادر تاسو حضور کار وې له نو وطع اادارو باربري دې موشتې دې جي جن موشتین ده خلک راغل لکه ال ترانا دې راشه وکړه د دوه بار ور پته هوا فؤ بلال شه خبر رسول الله نبی اسلام ورووته فلما خرج صلى بالناس مطلب دا دی دته وته اوه لکه رسل چې نبی اسلام سره روزلو لري مکه ذکر کوخه لګیاو او سک او اعمال کوم کول هغه کول بیا دا لري روزل رسول او دا بلال چې کار وکړو دا یې نشته دا بار بار ویلې مزبوتم دا جوړه دا یان روس راووه ته اوسترای جوړه شیوا س جوړه شیوا دا حدیث grand دی رړای جوړه شیوا وی دي تاسو غونډه لته زخه او نو بیا چې زرار به تاسو ملګرو وته میما دوه رکعت نو کړیو دا دوه رکعت کې مليګي ستنرو دي دې انشپدی حدیث دا grand حدیث یې ته ویا ته دورا قالوا لك ان عائشة شغلت بأمر عايشي اذا مشغولكم في اوكارته علمت انه ما راى قارو حتى اصباحه يخبره ان رضى عليه وكما يرتضاه بالباقي وانه ابط عليه بالفرض فاصبروا وتيتاسروا عليه وكما يراوا تقولوا لي لو براوي جماه واذركنا فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت ركعت ركعتين فجر ماذا دورك ركعتين الفجر قال فقال يا رسول الله انك اصبحت جده تحصل رضاه قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت كدينا زياره CD کری وه ل رکها تو همما نته همنا وه عاج ته همما دغه به میکل خسته به مکل پرپ مکل را ن خبره باري خستا مکل دا مکلو خل ستا مکل ما ته پته و چې در لا راغېي نو ما دوه ن بیر لا و سلام کله بلکل په پارې مسکرري چ کل ل کا ماتهشان چې د پرور نخ ک شي نو بیا دوره کاته کوو سر ا نوما په څه سره غواړې چې ما څول شي د رښتف پرونو څوم بهتر دي که نا کم بهتر دي ځده سره ما څو کې وګاره سرور دومه چې دا دوه باندې وای وای ځلا وای ځلا چې د خپل ځای دي د فرض په خپل سره افهم چې دا نه غوښتشي د خپل دي او په څه دا یې څه دا ور په ناسو دا ورته او څنګه مثلا وې څه دا غرف په ناسو ته کېږي څه ورقنا چې بل ځای ته ځې کو سفر کیږي نه لږه اوسه ورقنا چې سړے مور سر ور اشتخي سر نو کتي روانسته بار کیندې دروازه څه بار جوه چا الروز زو بزراله د دادا راز دل نه په ریښتیا په سفرای کی مرشم څه مرشم تو ټیک دغه راڅو د ورपणा او د شپانا غړپنا نو دا اتی د خپل وخت نه راځي چې وی دی نو اوسې کله ګو نه ما کې ګرو خپل دی کې نه دی نو خدای دې چې هغه خپل لهوشي یو دا لری چې دی نو وی دي علاوه مستقیل عادت ای سمګر د خپل ځوب کې کاو ضروري څه کوو ضروري کا او دې نه نو څه نشته خبره باندې سره سره الله تعالی دې کا چې تاسو کوو ته بس ضروري بس و چې روانې نکلا پر کار روانه کا دا ما په کوم ضرورت روانې ها اواز څه دا روانې